14 місяців. Я думав, що помру. Відпустіть мене. Ідіть геть, інакше я покличу чоловіка. Що ж, давай. Клич його. Клич його. Забирайтеся. Хіба це можливо? Давай хоча б поговоримо.